Avem probabil cam o oră, o oră și ceva la dispoziție. Tema este... Da, ceva nu e bine, înțeleg. Ceva nu e bine. bine. Da, deci nu avem o oră la dispoziție, avem mai puțin. Avem sau... mai puțin. Probabil, da. Cu cât mai puțin, cu atât mai, mai intensă discuție. Da. Auziți, ne-au dat mai mult timp. Mai mult timp. Domnul ne-a dat din timp. Uh, da, aș vrea să vă simțiți liber să interacționați cu sală. Eu n-aș da. vrea să intervin decât dacă să zicem, în conformitate cu anunțul pe care l-a făcut fratele Carțici dimineață, o întrebare este nepotrivită sau nu este la subiectul pe care îl discutăm. Sau, eu știu, ajungem într-o mare criză de timp. Altfel n-aș vrea să intervin foarte mult. Vă rog să vă simțiți liber în familia din Mulțumesc. Iris. V-am invitat cu drag și vă rugăm să simțiți și inimile noastre și să uh, începem să zicem, o să sparg eu gheața cu prima întrebare pe care vă o adresez. Uh, dacă Augustin spre exemplu vorbea despre decivitatea de cetatea lui Dumnezeu. Berdeaiev, un pic mai târziu, în secolul 20, vorbea despre împărăția cezarului și împărăția lui Dumnezeu. Da, așa... Eu aș pune întrebarea un pic altfel. Cum facem că noi suntem în împărăție transferați în împărăția dragostei fiului său și totuși trăim sub împărăția cezarului? Cum să mediem între astea două și dacă există vreo responsabilitate în ce ne privește? Ori lumina și contunericul n-au nimic de-a face și stăm izolați și pasivi deoparte. Vă mulțumesc. Da. vă mulțumesc și eu. Sunt bucuros că sunt astăzi împreună cu dumneavoastră, deși nu vă ascund că mă găsesc într-o oarecare dificultate. Discursul meu este construit pe, pe relația cu studenții. De aceea am și introdus un punct foarte delicat acolo, la care mă gândesc să renunț, politică și antipolitică în România. Despre politică auziți zilnic, pentru că suntem bombardați cu acest cuvânt, dar cu siguranță despre politică, foarte puțin de aici. Nu vreau să, uh, vă pun, să, să vă rog să ridicați mâna cine a auzit de antipolitică, probabil că uneia s a auzit pentru prima oară. E un termen exotic, un termen foarte rar, care se întrebuințează foarte rar, cu toate că ceea ce s-a întâmplat în România și în perioada comunistă și mai cu seamă după, uh, și în perioada comunistă în mod excepțional, dar și după 89, ține mai curând de antipolitică decât de politică.